Розділ 11. У місті зібралося вісім із лишком тисяч воїнів. Вони спустошили всі мої склади з провіантом, промовив вивор, що сидів на чолі довгого столу. У бенкетній залі були присутні бояри з усіх міст Русі, навіть Михайло, один вигляд якого сповнював серце і вородикою лютю. «Нам потрібно ще більше дружинників», – зауважив Раснар, – «щоб залишити наші землі беззахисними», – заперечив Борос із Новгорода. «Ми ще не збожеволіли». Схопившись на ноги, Новгородець обвинувачувально вказав на Івора. «Це з твоєї милості зараза, що виходить від цих Янків, розповзлася по всій русі. Ти задумував використовувати їх проти нас. Тепер про них прочули всі. Мабуть, ти глухий, і воре, але я ні. Багато моїх васалів відмовилися прийти. Вони бояться, що селяни повстануть проти них, якщо вони залишать свої землі, щоб воювати з Янки. Усі лазучики доносять одне й те саме. Ні, я не такий дурень, щоб убивати всіх своїх холопів, тим паче, що через прихід Тугар наступного року доведеться підвищити податки. Ти дозволив усьому цьому зайти занадто далеко, підтримав його Іван Вазимський. Нехай спустошення твоїх запасів продовольства послужить тобі уроком. І вор із занепокоєнням оглянув своїх гостей. Після перемоги в прийдешній битві, похмуро подумав він, вони накинуться на нього, як зграє вовків, уб'ють його, посадять на трон Михайла. Він сподівався лише, що їх утримає страх того, що Суздалем правитиме ставленик церкви. Однак ми домовилися, різко промовив Івор, що зброя Янки буде поділена між нами. Ніколи, перебив його патріарх, ніколи тугари не дозволять, щоб у нас була зброя, потужніша за їхні бойові луки. Ви бовдури, якщо думаєте інакше. Трубки треба передати на зрігання церкві. Розгніваний Івор повернувся до раснара, який усього кілька днів тому обіцяв йому зовсім інше. «Щоб уся влада була в тебе!» – заревів він. «На здерігання!» – повторив священник. «Невже хтось із вас повірить, що інші не притримають димілки для себе? Ви постараєтеся заховати їх, і в результаті тугари вб'ють усіх нас. Як вони дізнаються, якщо ми віддамо їм частину і приховаємо решту?» – запитав Івор. «Я повідомив Тугарам, скільки людей у Янкі, – сказав Раснер, – і скільки зброї ми віддамо їм, коли вони прийдуть. Будьте проклятий, – вилався Івор. Я зробив це лише для загального порятунку, – з лицемірним виглядом відповів священник, посміхаючись про себе. Кількість рушниць, яку він повідомив Тугарам, була куди меншою, ніж було в Янкі насправді. До того ж у нього вже було чотири трубки, захоплені Михайлом, і він навчився ними користуватися». Якщо Хінсен дізнається секрет виготовлення пороху, влада Раснара стане безмежною. Бояри підозріло косилися один на одного, і їхня взаємна недовіра грала на руку раснару. Після години бурхливих суперечок усі, крім і вора, погодилися, що здобута зброя відійде церкві. І в цей момент раснар зрозумів, що він виграв битву від вора. Після відходу тугар він зможе за допомогою прихованої ним зброї нацькувати один на одного бояр, і в підсумку церква поверне собі колись втрачену верховну владу. «Однак ми не знаємо, що збираються зробити янки», – зауважив Михайло, починаючи обговорення майбутньої операції. «Вони закрили всі входи і виходи», – погодився Івор. «Наші розвідники оточили табір. Їхні стіни охороняються в день і вночі. Ми нікому не дозволяємо входити до них, але й від них ніхто не виходить. Пам'ятайте, що наказав оповісник», – сказав Раснар. Ми не повинні дозволити їм піти. А моє джерело інформації повідомило мені, що вони вирішуватимуть це питання сьогодні ввечері. Якщо вони підуть, наступного року нам доведеться відповідати за це перед ордою. Раснер встав зі стільця підійшов до вікна. Відчинивши його, він виглянув назовні, не дбаючи про те, що в кімнаті одразу різко похолодало. Димілки, малі й великі, вивають здалеку. Але якщо справа дійде до рукопашної, Наші мечі й сокири виватимуть найгірше. гірше. Доблесний Михайло вже довів це. Чорнобородий воїн гордо випнув груди і з переможним виглядом оглянув інших бояр. Я своїми руками розкроїв череп одному з них, ошкірився він і, вихопивши сокиру, зі свистом розсікнею повітря. Я вірю, що Перм відповів на мої молитви, вигукнув патріарх, напищеним жестом пропонуючи боярам подивитися на те, що відбувається за вікном. Весь день небо затягували хмари, що прийшли із заходу, і ось нарешті почали падати важкі пластівці снігу. Ми виступимо, коли стемніє, сповістив Раснар, відвертаючись від вікна і дивлячись на бояр. Перм укриє наше військо своїм плащем, не даючи ворогам розгледіти нас. Ми подолаємо їхні стіни під покровом снігу і станемо ангелами смерті, покликаними вбивати язичників. Обтрушуючись від снігу, як ведмідь, чоловік у капушоні увійшов до задньої кімнати таверни. Усі мовчки подивилися на нього. «Я ризикував життям, прийшовши сюди», – сказав він. «Ми дозволили тобі прийти сюди», – холодно промовив Борис. Коли священник ходить із таверни в таверну, розпитуючи про калинку, людину і вора чутка про нього розноситься швидко. «Ми бачили, що за тобою ніхто не стежить, і дозволили тобі знайти це місце». Чоловік із занепокоєнням оглянув кімнату, і кров застигла в нього в жилах. Приміщення було битком набите селянами і міськими ремісниками. Він зрозумів, що у нього більше шансів бути винесеним звідси з прирізаним горлом, ніж вийти самостійно. Говори, священнику, і будь короткий. Військо бояр виступає через годину. Для нас це не новина. Голос Бориса міг заморозити воду. Ти думаєш, ми сліпі. У місті вісім тисяч дружинників. «Не можна зібрати їх так, щоб ми про це не знали. Треба попередити Янкі». Борис розсміявся. «Пропонуєш нам для цього вислизнути за стіни міста?» Івору сюди поставив варту, і ворота зачинені. «Навіть якщо комусь і вдасться вибратися із Суздаля, він повинен буде ще минути воїнів, що засіли навколо форт Лінкольна. Ми послали шістьох чоловік, і ніхто не повернувся. Нам нема чого розраховувати на чиюсь допомогу». Пригнічений священник явно занепав духом. Убити його!» – прошипів Ілля. Збіговисько відгукнулося з лісним реєместевуванням, спрямованим проти незваного гостя. Борис вихопив з-під плаща кинджал і зробив крок уперед. «Стій!» – Борис зупинився і перевів погляд на людину, що сиділа в дальньому кутку кімнати. «Це лазучик!» – заперечив Борис. «Я так не думаю», – сказав Калинка, встаючи зі стільця і підходячи до священника. Назви своє ім'я. Касмар. Це секретар Раснара. Прогарча Ілля. Калинко, дай мені вбити його своїми руками. Зачекай. Нехай спочатку скаже, навіщо він прийшов, зупинив Іллю Калинка. То ти Калинка? Запитав Касмар. Знизавши плечима, той посміхнувся. Усі стражники і вора розшукують тебе. Твоя голова оцінена в триця золотих. Така велика нагорода за мою бідну голову Росміявся Калинка. «Відповідай мені, секретарю Раснара, чому ти зраджуєш свого пана?» Я занадто довго підтримував його, спалаючими очима вигукнув Касмар. «Він служить не Перму і не Кесусу, а лише своїй марнославності. Він і подібні до нього притворили церкву на оплот нечестивості. Я прийняв сан, тому що вірив, сумно продовжив Касмар. Я все ще вірю, але я не вірю Раснару. Церква повинна захищати простих людей», а не тримати їх у страху і продавати індульгенції, що захищають від тугар. Це злодіяння, яке збагачує Раснара. Касмар зупинився і подивився на селян і ремісників, що зібралися тут. «Ти добре говорив», – промовив Калинка, дивлячись прямо в очі молодому священнику. «Хотів би я повірити тобі. Тоді, можливо, у мене знову з'явилося б бажання молитися. Убийте мене, якщо хочете», – тихо промовив Касмар, його голос тремтів. Але перш дайте мені помолитися Кесусу. Священник, який насправді молиться, у голосі Калинки звучало здивування, але не знущання. Однак що ж робити? Нехай він живе, вирішив Калинка, але не випускайте його звідси. Ніхто не став сперечатися, було помітно, що багатьох зворушила непідробна побожність священника. Калинка попрямував до дверей, але на півдорозі озирнувся. Ти молитимешся за нас, Касмара бо скоро нам не завадить Божа допомога». Священник кивнув, і Калинка впав на коліна. Його прикладу пішли інші. «Як помер він, щоб людей спасти, нехай ми помремо, щоб їх звільнити», промовив Калинка, дивлячись на священника. «Що це?» – запитав той. «Це псалом, якому навчив мене мій син Готорн», – відповів Калинка. Перехрестившись, він встав і з суворим обличчям вийшов із кімнати. «Перша рота, струнко». Приклади гвинтівок встромилися в сніг. «Так, хлопці», – промовив Ганс, вставши перед строєм, – «виборчі урни відкриті. Заходьте до ратуші і беріть бюлетені. Пишете, залишаємося або йдемо, коротше, що ви думаєте. Після цього виходьте назад. Праворуч. Кроком руш». Готорн підняв комір, намагаючись сховатися ві поривів крижаного вітру. Щойно згустилися сутінки, почав падати сніг. Усе було зовсім як удома, справжній нордост, земля вже була вкрита дюймовим шаром снігу. Табір був у повній бойовій готовності, половина солдатів несла чергування на стінах, а інша половина намагалася зігрітися в казармах. Треба було постійно замінювати роти, що охороняють форт, щоб усі змогли проголосувати, і це означало, що вся процедура займе кілька годин. Готорн відчув, що більше не в силах стримувати своє занепокоєння. Гарячі суперечки точилися весь тиждень. Офіцери домовилися ніяк не агітувати своїх людей, щоб вибори були чесними, і солдати самі вирішували свою долю. Він усвідомлював, що бажання залишитися суперечить його релігійним поглядам, оскільки в цьому разі їм доведеться битися й убивати, а якщо вони підуть, війни вдасться уникнути. Якби він був справжнім квакером, він переконував би товаришів піти. Але вся його сутність повставала проти цих кошмарних тугар і рабовласників бояр і священників. Цей вибір мучив його навіть тоді, коли увечір перед голосуванням він виступив із промовою в ратуші, умовляючи їх залишитися й битися, спочатку зі знатю, а потім із ненависним жахом із заходу. На свій подив, Вінсент зауважив, що його слухали уважно, не освистуючи і не перериваючи уйдливими зауваженнями, як під час виступу інших ораторів. Він зрозумів, що вони знали його релігійні переконання, бачили, що він витримав глибоку внутрішню боротьбу і поважали його за це. Тільки Хінсен схопився зі стільця, почав заперечувати йому. Але навіть ті, хто був із ним згоден, закричали, щоб він сів на місце. Однак у душі Вінсент розумів, що полк проголосує за відхід. Нато мало сенсу було в тому, щоб залишатися. Сержант Баррі у своїй вразній промові озвучив думки багатьох, коли з ненавистю й гнівом обрушився на існуючі тут порядки, але потім вказав на те, що з погляду тактики воювати зараз неможливо. Наприкінці він запропонував, щоб вони знайшли інше місце, але, накопичивши сили, об'єднали пселян і через двадцять років розгромили тугарську орду. Немає сенсу гинути, коли не можна перемогти, не можна чогось домогтися, підсумував Баррі. Але якщо ми зараз збережемо своє життя, настане день, коли ми зможемо назавжди знищити ворога. Ці слова були зустрінуті бурею оплесків. Капрале Готорне, ви наступний, донеслося з-за дверей. Вінсент кинув останній погляд на пластівці снігу, що падали, і увійшов до ратуші. Натовп, що стояв біля сходинок, вибухнув гучними криками, коли боєри спустилися з ганку палацу і й сіли на своїх коней. Крики пронеслися через площу і досягли тих, хто не міг нічого побачити через снігопад, а потім рушили далі бічними вуличками, заповненими народом. Івор зручніше вмостився в сідлі і подивився на свою особисту охорону єдиних солдатів на конях. Було вирішено, що військо виступить пішки, оскільки коні марні проти стін і, крім того, всі зможуть рухатися з однаковою швидкістю. Уперед з похмурим виглядом наказав боярин. Калинка озирнувся навколо, і в нього перехопило подих. Розумом він розумів, що це божевілля, що ця спроба приречена на провал і його товариші ніколи не зрозуміють, навіщо він це робить. Сотні суздальців уже були готові до повстання, чекали сигналу в бічних вуличках, ще тисячі поки що вагалися, бажаючи спочатку подивитися, як підуть справи. Але Калинка повинен був здійснити цей вчинок і, підбадьорюючи себе, він став пробиратися до виходу з таверни. Рапто Борис та Ілля схопили його мертвою хваткою. «Я мушу спробувати», – закричав він, намагаючись вирватися з їхніх рук. «Може, Івор прислухається до мене. Тебе вб'ють!» прошепотів йому у вухо Борис. «Ти потрібен нам, ми не можемо тебе втратити». Відбиваючись і кричачі, він був посаджений назад на місце. З бічних вулиць полилася селянська ріка, перекриваючи дорогу до південних воріт. В очах їхніх був переляк. Розмови про свободу і непокору запалили їхні душі, але зараз вони повною мірою усвідомили, якою буде ціна всього цього. Тепер, коли настав момент істини, Дехто з них зрозумів усе божевілля цього плану і тихо вислизнув із натовпу, щоб сховатися в якомусь темному кутку. На стояв поруч із таверною і бачив, як випаровується їхня рішучість. Не роздумуючи, він залишив своє безпечне місце і приєднався до повсталих. Зі снігового вихору з'явилися фігури вора і інших бояр, що їхали на чолі війська. Побачивши на своєму шляху натовп селян і ремісників, Івор видав грізний рев. Геть, прокляті бунтівники й боягузи. Геть з мого шляху. Повертайтеся у свої конури, якщо не хочете зазнати моєї люті. Інші боярини схвально поглядали на нього, шепочучи одне одному, що тільки абсолютно бездарний правитель міг дозволити, щоб трактор балаканина переросла у справжній бунт, коли вулиці міста заповнені непотребом зі зброєю в руках. Я сказав геть і по домівках. Прогарчавий вор. Мовчазний натов похопив страх. У цей момент їхня мрія про свободу розтанула, як сніг у квітні, і вони почали відступати. «Ви худоба!» Тремтячим старечим голосом вигукнув нахаткім, виходячи на середину вулиці і повертаючись обличчям до натовпу. Усі як один зупинилися і подивилися на нього. «Так, ви більше не люди, ви худоба! Худоба для тугар і раби для бояр і церкви!» Мені соромно, бо я думав, що в суздалі ще є люди. Нахаткім перевів погляд найвора, який не вірив своїм вухам. Він менше здивувався б, якби собака раптом заговорила зі своїм господарем. «Ти, Іворе Іворовичу, повертайся у свій палац. Не вчиняй убивств». «Що?» У Реві Боярина пролунало запитання, настільки він був приголомшений непокорою своїх холопів. «Ти забув про свій народ, Іворе. Ти надав нас сваволіли ходія, який є наругою над нашою святою матір'ю церквою». «Ти хочеш занапастити тих, які можуть стати порятунком від Тугар. Ти зрадив себе і нас. Веди нас, і воре, проти наших ворогів, Тугар і церкви, і ми з радістю підемо за тобою. Інакше ми будемо битися». Слова нахатки ми так сильно всіх вразили, що одну мить військо бояр і натовп суздальців ошелешено дивилися одне на одного, не в силах вимовити слова. Серце Івора пронизав біль, Бо якась частина його свідомості розуміла, що старий дурень має рацію і що через свою гордовитість і страх перед Раснером він позбавляється можливості покінчити з тугарами. Але водночас він був уродженим боярином, і вором, сином і вора, і на нього нахлинула хвиля люті, змушуючи зимове канути розум. Вихопивши піхов меч, і вор замахнувся. На обличчі нахатки мене здригнувся жоден ем'яс. «Я помру людиною», – гордо промовив він. Клинок опустився, і душа старого покинула тіло. Суздальці вибухнули обуреним ревом. Труп на хаткіма ще не впав на землю, як селяни з гнівними криками накинулися на бояр. Через кілька секунд вору довелося відчайдушно крутитися в сідлі, захищаючи мечем своє життя. На місце кожного витого ним суздальця тут же ставав інший. Кінь Бороса Новгородського послизнувся на мокрих вісніг у каменях, і боярин із вереском звалився на Бруківку. Ілля вискочив з-за таверни, розмахуючи дрюком, і, перш ніж бороз встиг стати на ноги, могутнім ударом здушив його шолом, наче той був зроблений із паперу. Більше боярин не піднімався. Боярин прийняв смерть від рук селянина, і ті, хто це бачив, вибухнули тріумфуючими криками. «Бий бояр! Бий бояр!» Блискавкою пронеслося через увесь Суздаль. З вулиць, що ведуть на площу, вибігли сотні людей, і шум битви заглушив виття хуртовини. Однак друки й кінджали, вила й дерев'яні списи не можуть протистояти кольчугам і мечам. Дружинники почали витісняти їх із площі. Селяни билися за кожен пеєд землі, з вікон будинків на голови боярських солдатів сипалися камені, цегла й стільці. Повітря наповнилося лютими криками. Знать і дружинники, розгнівані тим, що селяни посміли дати їм відсіч, не щадили нікого. Вони виламували двері, Вривалися в будинки, ввивали жінок, насаджували на списи дітей. Битва перетворилася на криваву різанину. Якийсь час він стежив за боєм. Коли перед таверною засверкала зброя, люди, які стрегли Касмара, приєдналися до повсталих і кинули свого полоненого самого. Священник вийшов у загальну залу і, пройшовши через бічні двері, опинився на вулиці. Повз нього промчали кілька озброєних людей, які, виламавши двері, увірвалися в будинок на іншому боці вулиці. На свій жах Касмар почув пронизливі крики жінки. Священник-стрімголов кинувся слідом за дружинниками, і його очам постала страшна картина. На підлозі лежала мертва дитина, а троє солдатів зривали сукню з його верескливої матері. «Ім'ям Парма, зупиніться!» Вигукнув Касмар. Один із гвальтівників, огидно посміхнувшись, кинув на нього байдужий погляд. «Відпустіть її!» – зажадав священник. «Смерть смердючим холопам!» – проревів солдат. «Ми вебаємо всіх цих суздальських щуренят, то чому б трохи не повеселитися, попе?» «Відпустіть її!» – повторив Касмар. Мародер завагався, і тут із вулиці знову долинули звуки битви. «Ходімо!» – промовив його товариш і попрямував до дверей. Солдат знову перевів погляд на Касмара і усе з тією ж посмішкою на обличчі провів кинджалом по горлу жінки, що благала про пощаду. «Скільки з твоїх прафіян доживуть до ранку, попе?» Розреготався вбивця. Витерши кинджал об плащ Касмара, він кинувся на вулицю слідом за своїми приятелями, що запримітили кукусалян. селян. «Раснар, в устах Касмара це ім'я прозвучало як лайка, ти знав, що це станеться. Це було частиною твого плану, підлабузнику». Молодий священник стрімголо вніся залитими крову вулицями Суздаля, не раз пробігаючи повз за сутички між селянами і солдатами. Він давно скинув плащ і був в одній рясі. Завдяки цьому йому вдавалося зрехти життя. Оскільки ні повстанці, ні дружинники бояр ще не розпалилися до такої міри, щоб наважитися підняти руку на священника. Біля південних воріт було величезне стовпотворіння, і його затягнуло в людський водоверть. Добравшись до стіни... Він спробував досягти воріт. Кільце людей навколо Касмара стискалося, видавлюючи останнє повітря з його легень, а потім розтискалося, і йому вдавалося подолати десяток футів. Останнім зусиллям священник вибрався з натовпу, минув ворота і побіг південною дорогою. За кілька сотень ярдів від міста він натрапив на загін солдатів і вора, які, стоячи посеред дороги, стривожено прислухалися до звуків битви, що долинали із Суздаля. «Що там відбувається, попе?» Запитав його воїн в обладунках. «Люди Івора зрадили вашого владику», – прохрипів Касмар. Вони спробували вбити його, і селяни стали битися з ними. «За і вигукнув стражник, і солдати БГЄЦМ кинулися до міста. Касмар же помчав далі. У голові його гуло, легені палах котіли вогнем. Його чоботи з тонкою замшість зовсім не захищали від холоду, і щоразу, коли його нога провалювалася в сніг, Йому здавалося, що він біжить по розпеченому вугіллю. Священник біг і біг, але його сили були на межі, він відчував, що зараз знепритомніє. Касмар вічайдушно молив Кесуса дати йому сил, щоб продовжити біг, і раптом у нього в голові все прояснилося. Хитаючись від утоми, він все ж рухався вперед, незважаючи на безперервний снігопад. Голосування мало вже закінчитися, зауважив Еміл, встаючи, щоб виглянути з вікна. Заглиблений у роздуми Ендрю обмежився з кивком. На дворі погода зовсім як удома, промовила Кетлін, приєднуючись до доктора. Я так любила ночі на зразок цієї, коли була дитиною. Галасливе місто повільно вкривається білим покривалом. Відійшовши від Еміла, дівчина підійшла до Ендрю. Я думаю, що так буде найкраще, Ендрю. Ласкаво звернулася вона до полковника. Може, нам ще вдасться знайти тихе місце, де не доведеться воювати. «Мені здається, ми були на війні так довго, що вже забули, що таке мир». Кетлін ніжно торкнулася його руки. Ендрю сподовом підняв голову, і їхні погляди зустрілися. Ось у чому річ осяяла його. Вона уникала мене, тому що я солдат, я ввиваю і постійно можу бути вбитим, і я уникав її з цієї ж причини». Ендрю взяв її за руку і посміхнувся. «Черговий сержанта, черговий сержанта. Глухо пролунав за дверей чийсь голос. Ендрю зірвався зі стільця і кинувся назовні. На вулиці він побачив загін своїх солдатів, які йшли йому назустріч, несучи якусь людину. На свій подив, у цьому неживому тілі Ендрю впізнав Касмара. «Заносте його до мого будинку». Йдучи за Ендрю, солдати увійшли до хатини і поклали священника на стіл. Касмар відкрив очі і запаленим поглядом обвів кімнату. У місті бунт, Прохрипів він, безуспішно намагаючись сісти. «Як ти потрапив сюди?» Запитав Ендрю, бачачи, що його плащ укритий плямами крові, але гені чоботи ледь не примерзли до ніг. «Я втік із міста. Мені вдалося обманути варту, і вони мене пропустили. У місті бунт», – прокричав Касмар. «Боєри планували напасти на вас сьогодні вночі під прикриттям снігу, поки ви спите. Селяни повстали, їх очолює калинка». Солдати збожеволіли, вони вбивають усіх, чоловіків, жінок, дітей, тих, хто б'ється, і тих, хто не б'ється. Вони вб'ють усіх, усіх. Його слова можуть бути пасткою, щоб виманити нас, пробурчав Ганс, що виник у дверному отворі. Будь ласка, повірте мені. Простогнав священник. Я бачив калинку незадовго перед початком бою, я прийшов до нього, бо більше не служу Раснару. Ендрю пильно дивився на Касмара, не знаючи, чи можна йому вірити. Як помер він, щоб людей спасти, нехай ми помремо, щоб їх звільнити, прошепотів суздалець, дивлячись йому прямо в очі. «Де ти це почув?» Здивувався Ендрю. Цих слів він ніяк не очікував. Калинка сказав мені, що цієї молитви його навчив Готорн, його новий син. «Він говорить правду», – вигукнув Ендрю. Звісно, Готорн не міг втриматися, щоб не навчити Калина цієї пісні. Ех, калине, дурню селянський. Казав же я йому, щоб він цього не робив. Вони пропадуть без твоєї допомоги, благав Касмар. Раснер хоче зруйнувати Суздаль, щоб і вор позбувся влади. Гансе, здирає усіх по бойовій тривозі. Яка рота зараз голосує. Восьма, сер. Нехай вони займуть пости на стіні. Всім іншим вишикуватися на площі через п'ять хвилин. Виконувати. Зупиниться, заоравий івор вривуючись до собору. Вони ж убивають усіх, винних і невинних. Раснар відвернувся від вівтаря і посміхнувся. Чудово, просто чудово. Нехай усі помруть, перм на тому світі розбереться, хто винен, а хто ні. Вихопивши меч, боярин кинувся до вівтаря. Раптом на хорах почувся звук спущеної тятиви, і син вора повалився на підлогу зі стрілою в грудях. Івор, скам'янівши, не міг відвести погляду від неживого тіла Андрія. Його варта, піднявши щити, обступила кільцем свого боярина, захищаючи його від граду стріл, що сипалися з гори. «Мій владико – це люди Михайла. Ми загинемо тут». Дружинники поволокли вора, що упирався і гарчав від люті, геть із пастки. «Я знаю, що ви проголосували і сліп підрахувати бюлетені. Я розповів вам, що відбувається в Суздалі», – звернувся до полку Ендрю, Показуючи на північ, де, незважаючи на хуртовину, можна було побачити заграву пожеж, що розгорялася. Місто горить. Тисячі селян зараз гинуть. Гинуть у бою з боярами, мріючи битися з тугарами і завоювати свободу. Я вступив у потумецьку армію для того, щоб боротися за припинення рабства, і ця війна не скінчилася, вона йде тут і зараз. Я вирушаю в Суздаль, з вами чи без вас. Але якщо ви підете зі мною, ми залишимося в цій війні до самого кінця. Вирішуйте свою долю, 35 і 44. Солдати відгукнулися войовничим ревом, їхні гнівні крики заглушили виття криженого вітру. Через 10 хвилин шикуємося в каре, видати всім повний боєкомплект, по 80 патронів на людину. О, Дональде, захопіть одну зі своїх хармат. Восмій роті і морякам Кромвеля залишатися тут, охороняти табір. Давайте, хлопці, ворушіться. Ми оточені. Дружинники прорвалися до східної стіни, прокричав Борис, ввігаючи до будівлі шкіряного складу, яка стала вже третім їхнім командним пунктом за цю ніч. Калинка підняв погляд від грубої карти міста, що лежала перед ним на столі, і похмуро похитав головою. Через усю цю різанину, винуватцем якої він себе вважав, йому здавалося, що за половину ночі він постарів років на двадцять. У глибині душі Калинка розумів, що більшість городян не стали битися. Він знав також, що все це було якнайкраще на руку Раснару, оскільки солдати з інших міст, особливо головоріз Михайла, виватимуть усіх без розбору, і після цього за зброю відвічаю візьмуться навіть ті суздальці, які були проти бунту. Але він не міг і уявити, наскільки жахливою виявиться дійсність. Двічі йому доводилося міняти місце штабу, і він бачив вулиці міста, вкриті тілами мертвих і вмираючих. Це він був у всьому винен, наслухався балаканений Янки. Невже його мрії були лише меечнею божевільного? О, як чудово звучали ці слова «свобода», «незалежність», «рівність». Але вони ніколи не говорили йому про кров і вбивство, пожежі та смерть. Він повірив їм, і тепер йому доведеться померти. Шум битви ставав дедалі ближчим. Калинка обвів поглядом своїх товаришів і сумно посміхнувся. Якщо мишка кусає кішку, нехай не дивується, якщо та теж спробує її на зуб, Зауважив він її, затиснувши в руці кинджал, кинувся до дверей, розраховуючи заколоти хоча б когось зі знаті, перш ніж його порубають на шматки. Усім командирам рот вийти зі строю. Гучно скомандував Ендрю, дивлячись на суздаль крізь польовий бінокль. «Боже мій», – подумав він, вражено дивлячись на панораму всезагального божевілля. Хуртовина раптом припинилася, снігова завіса зникла, і за чверть милі від себе вони побачили агонію міста. Навколо палацу і вора палах котілополум'я, вітер доносив до них тріск палаючих колод і лемент тисяч людей. Ендрю подивився назад і відчув гордість. Його солдати бігли всю дорогу від Форт Лінкольна до Суздаля, і майже ніхто не відстав, усі хотіли встигнути вчасно. Захикавшись від бігу, офіцери згрупувалися навколо коня Ендрю. «Нам доведеться розколоти міцний горішок», – панове, спокійно промовив Ендрю, знову піднімаючи до очей бінокль. «У наших хлопців немає навичок міського бою, тож ми з вами вчинимо ось як. Не можна допустити дроблення на невеликі загони, до того ж у місті я не зможу контролювати хіп бою так, як у відкритому полі. Ми наступатимемо колоною по чотири, так само, як ми збудовані зараз. Роти з першої по четверту підуть разом зі мною прямо до головної площі. П'ятою, шостою та сьомою ротами командуватиме майна. Я хочу, щоб за воротами ви повернули праворуч». Зайняли б стіни і пробувалися до головної дороги, яка перетинає місто зі сходу на захід. Після цього рухайтеся цією дорогою. Десята і одинадцята роти залишаються в резерві біля воріт. О, Дональде, викочуй свою гармату. Спочатку розчистиш зону біля воріт, потім допомагатимеш нам у битві на площі. І ще, скажіть хлопцям, щоб не палили у всіх підряд. Я розумію, що будуть випадкові жертви селян цього не уникнути. Але, Бога заради, скажіть солдатам, щоб вони все-таки намагалися дивитися, в кого стріляють. Ми не контролюватимемо північні та східні ворота, запитав Флетчер. Ні, я залишаю їм можливість відступу. Якщо нам вдасться розгромити їх, їм доведеться піти. Сподіваюся, ми викличемо в них паніку, і вони побіжать. Справа буде жаркою, тож будьте -то обережні. Якщо почне НАТО сильно припікати, відходьте до південних воріт. Зрозуміло. Усі ствердно кивнули. Артилерія – вперед. Збуджено вигукнув Одональд. Ну що, панова, починається. Нахльостуючи коней, каноніри понеслися до міста, і солдати розступилися, даючи їм проїхати. Підняти бойовий прапор. По спині Ендрю пробіг холодок, коли з лав виступили прапороності. За їхніми спинами брязнули 500 багнетів, і 500 шомполів вбили 500 зарядів у 500 стволів. Рушниці злетіли на плечі суворих солдатів, і всі завмерли в очікуванні. Ендрю зістрибнув із коня і, витягнувши з піхов шаблю, вийшов на середину дороги. Не обертаючись, він підняв шаблю вгору і вказав нею на місто: "35-й Менський, бігом руш". Набираючи швидкість, вони неслися по схилу пагорба вниз до міста. О'Дональд, ревучи від захоплення, пришпорював свого коня. Його артилеристи відчайдушно намагалися впоратися зі своєю гарматою, яка високопістребувала на кожній вибоїні. Ніколи ще ірландцеві не доводилося відчувати такої радості, скакати попереду наступаючої піхоти. Ворота міста були розчинені. Одональд нісся повз і стуканів уздовж дороги і був уже зовсім близько від Суздаля. Перелякані біженці, що траплялися йому на шляху, в жаху розіглися на всі боки, немов запримітивши привида. Раптом почувся стривожений крик, і поруч із ним просвистіла стріла. «Знарядя, до бою!» З навичкою, набутою після довгих років практики, артилеристи різко звернули з дороги, і предок разом із знарядям зарився в сніг. Коні ще не встигли зупинитися, а каноніри вже стягли гармату спередка і направили її ствол прямо на ворота. Сферичний заряд гніт на одну секунду, гаве кануво зіскакуючи з коня і приєднуючись до своїх людей. Заряджаючи підніс до гармати три фунти пороху і снаряд, всередині якого було 50 рушничних куль. Поруч із ними почали встромлятися в сніг стріли. Заряджаючий забив шомполом у жерло заряд. Одональд схопив запал і встромив його в казанник. Трохи лівіше. Навідник схилився над гарматою і змінив кут пострілу, слідуючи вказівкам свого командира. «Стоп! Стережись!» Наполеон гримнув і відкотився назад. Мить по тому снаряд із сліпучим спалахом розірвався прямо у створі воріт. У цей момент повз артилеристів і з войовничими криками промчало все їхнє військо, очолюване Ендрю. Йому здалося, що він марить, що його свідомість видає бажане за дійсне, намагаючись відтягнути неминучий кінець. З великими труднощами, перемагаючи біль у пораненій мечем руці, Калинка, важко дихаючи, притулився до стіни. На секунду всі застигли, бо теж почули цей грім. Але тут же Боярин із лютим криком знову замахнувся на нього мечем. Готорн був у перших лавах. Перестрибуючи через понівечені тіла, що лежали у воротах, у відблисках полум'яві палаючого палацу і вора він побачив, що дружинники в паніці розвігаються від них, хеть. Боже милосердний, змолився юнак, нехай вони втечуть, нехай вони втечуть. Він намагався не дивитися на картину бійні, що постала його очам. Вулиці були завалені трупами, селяни, солдати і знать, усі без розбору лежали один на одному. Вони пройшли п'ятдесят, сто ярдів, не зустрічаючи опору. Попереду були прапори і полковник Кін із непокритою головою і високопіднятим мечем. Він виглядав, як ангел помсти, а поруч із ним крокував демон помсти, сержант Ханс. Несподівано дружинники, що бігли, зупинилися, зіткнувшись із загоном своїх товаришів, які поспішали їм на підмогу. Ендрю теж зупинився, подивився назад. Розосередитися по ширині вулиці. Будучи капралом, Готорн повинен був стежити за виконанням наказів і, слідуючи вказівкам сержанта Баррі, вишикував солдатів у подвійну шеренгу. Позаду них так само пошикувалася і друга рота. Передня шеренга – ціляк пли. Задня шеренга. Вінсент підняв рушницю і направив її в бік неприятеля. «Я не можу». З жахом подумав він. «Боже, невже знову?» «Ціля!» Його рука перестала тремтіти, і він навів мушку на боярина, який криками і воланням гнав своїх солдатів уперед. Не витримавши, Вінсент заплющив очі. «Пли!» Його плече заболіло від віддачі. Перша рота, шість кроків уперед. Не опускаючи зброї, Вінсент рушив уперед. Обидві шеренги, ціля, пли. Друга рота, шість кроків уперед. Як автомат, він зривав паперову оболонку з патронів, його обличчя по чорнілові пороху. Йому здавалося, що це сон, що він деталь якоїсь диявольської машини, що штампує трупи. Вони повільно просувалися в вулицею, переступаючи через поранених і вбитих, а сніг у них під ногами був рожевого кольору і залишав плями на форманих штанях. Попереду з'явилася головна площа. Третя рота Ферет, перша залишається в резерві. Прогарчав Вендрю. Нарешті зупинившись, Готорн подивився собі під ноги і у жаху відсахнувся. З бруківки на нього дивилося закривавлене обличчя нахат Кіма, на якому назавжди застигла м'яка посмішка. Кров Вінсента закипіла від гніву. Вони вбили мудрого старого, і юнак люто заревів, як поранений звір. Його товариші теж не могли стримати несамовитих криків, побачивши насідки влаштованої боярами бійні, і супроводжували кожен свій залп градом проклять. Перша четверта роти, вперед, скомандував Ендрю. «Шикуйся праворуч». Разом з іншими Готорн вибіг на площу, і всі чотири роти вишикувалися одна поруч з одною. Фронт атаки становив 50 ярдів. Неприятель, який не очікував приходу Янки, був відкинутий на середину площі, а ліворуч уже чулися мушкетні постріли солдатів майни, що обійшли бояр із флангу. Дружинники, що безладно товпалися в центрі площі, були на межі віччаю. «Зараз вони полізуть», – заорав Баррі. Чуєте, хлопці, зараз вони полізуть!» «О, Дональде, де твоя гармата?» – прокричав Ендрю. Озернувшись, він побачив, що артилеристи ніяк не можуть протягнути знаряддя вулицею, заваленою купами трупів. «Вони йдуть!» «Ціля, пли!» Солдати дружним залпом зустріли хвилю атакуючих, але, перестрибуючи через убитих, дружинники з несамовитими криками неслися прямо на них. «Ведіть вогонь самостійно». Готорн швидко забив у дуло наступний заряд. Він раптом відчув, що час повільнив свій біг і його руки ніби зроблені зі свинцю. Повільно-повільно він витягнув із дула шомпол і потягнувся за пістоном. Стіна людей, що кричала і верещала, ставала все ближче і ближче. Піднявши рушницю, він прицілився, спустив курок. Обличчя людини за десять ярдів від нього перетворилося на криваву кашу. «О, Дональде, гармата!» Вінсенту здалося, що голос Ендрю пролунав за мільйон миль звідси. Янки кинулися назустріч ворогу. Весь світ в очах Готорна стиснувся до розмірів чорного щита, що виник перед ним. Опустивши мушкет із багнетом, Вінсент із силою вдарив Руського. Клинок відскочив від щита, не пробивши його. На нього дивилися очі людини, що бажала вбити його. Засвистіла сокира, і Вінсент відскочив праворуч. Скинувши рушницю, він ударив знову, і цього разу його багнет встромився в горло нападникові. А потім була ще одна сутичка, за нею інша, і весь цей час Вінсент, не кричав, як одержимий, не турбуючись більше про те, живий він чи мертвий. Вони біжать, вони біжать. Не вірячи своїм вухам, калинка на силу піднявся на ноги. Боярин, який ще секунду тому так хотів убити його, здавалося, випарувався в повітрі. По всій вулиці розчинялися двері, із них вибігали люди, озброєні тим, що було під рукою. Калинка ошелешено дивився на всі боки. Ніколи ще він не бачив таким свій народ. У їхніх очах горів вогонь, і вони видавали переможні крики. «До площі!» Вигукнув Калинка. «Смерть знаті!» Його заклик був тут же підхоплений і швидко пронісся по всьому місту. Кошмар обернувся надією. «Тримайтеся!» – підбадьорював їх Ендрю. «Вони вже більше не стріляли», Натиск ворога був такий сильний, що не вистачало часу перезарядити зброю. Він знав, що меч і щит переможу багнет, але їм треба було триматися йти на з'єднання з майном, який, судячи зі звуків, що доносилися, підходив із заходу. Полковник повернувся до Ганса. Вести в бій резерв. Сержант козернув і кинувся виконувати наказ. «О, Дональде, де тебе чорти носять?» Немову відповідь на його запитання поруч з Ендрю виник Рудий майор. Вихопивши револьвер, Пат тут же випустив шість куль у бік неприятеля. «Найкраща бійка в моєму житті», – повідомив ірландець, показуючи Ендрю на свою гармату. «Друга рота, звільніть місце для пострілу гармати!» Крикнув Ендрю. Відбиваючись від насідаючого ворога, солдати відступили за знарядя. По площі пронісся оглушливий гуркіт. Наполеон підстрибнув у гору і збрязкотом упав назад на землю. Потрійний заряд картичі – Тріумфував Одональд. Двісті кульок прямою наводкою. Онімівши, Ендрю вражено втеупився на криваве місово, що залишилося від дружинників після пострілу. Атака неприятеля захлинулася, і вони відкотилися до північної сторони площі, в той час як із заходу підійшли нові сили Янки. Задамо їм парцю. Гаве канув Ендрю. Нехай забираються ка чорту. Перезрядивши мушки, чотири роти зробили ще один залп. За яким послідував другий постріл із гармати Залп слідував за залпом А Ендрю мовчки спостерігав за тим, що відбувається Ось він, підсумок, до якого я прийшов Похмуро думав полковник У моїй владі вбивати і руйнувати І це мене лякає Поруч із ним знову опинився Ганс Який привів резервні роти Що зайняли місця праворуч від своїх товаришів І теж відкрили вогонь по війську бояр Ми вчиняємо побиття Видавив із себе Ендрю «Це наша робота», – відгукнувся Ганс, дістаючи плитку дорогоцінного тютюну і відкушуючи від неї шматок. Наподав сержанта, Ендрю потягнувся за плиткою і наслідував його приклад. Втративши голову від страху, знат та їхні воїни бігли на північ і на схід, а з бічних вулиць на них накидалися селяни і з лютими криками преслідували втікачів. «Припинити вогонь!» – скомандував Ендрю, і солдати опустили рушниці. Усе навколо було оповите клубами диму, Полум'єві палацу і вора із сусідніх будівель освітлювало площу зловісним світлом. Гансе, йди до майни і скаже йому, щоб він продовжував рухатися на північ. Нехай він преслідує ворога, але не треба зайвих убивств. Якщо вони не будуть битися, нехай йдуть, ми зламали їм хребет. Я пошлю чотири роти на схід із таким самим завданням, а перша й друге роти разом із гарматою залишаться тут, про всяк випадок. «Ми зробили те, що повинні були зробити», – сказав Ганс, дивлячись йому в очі. «Боже мій, я знаю», – зітхнув Ендрю. «Давай ворушися». Полковник рушив через площу, але секунду по тому її заповнила безліч людей, які сміялися, плакали і кричали від радості. Ендрю на чолі своїх людей попрямував до будівлі церкви, де все ще тривала запекла сутичка між селянами і воїнами. З наближенням їхнього загону боротьба припинилася. Хоч хтось нарешті вирішив скласти зброю, з надією подумав він. «Здавайтеся, вигукнув Ендрю, ми не будемо ввивати вас». Злісно бурчачі, селяни розступилися переянки, і Ендрю завмер на місці. На порозі церкви стояв Івор. «Іворе, здавайся. Я пропоную тобі пощаду». Боярин не зводив очей з Ендрю, його обличчя спотворила мука. Ендрю зробив крок уперед. «Ми можемо співпрацювати, Іворе». Боярин сумно посміхнувся. «Я не хотів, щоб усе скінчилося так», – відречено промовив він. Ендрю промовчав. «Але ти мав рацію, коли казав, що церква знищить мене. Здавайся, Іворе». Івор кивнув, ніби отямившись від глибокого сну, і зробив знак своїм воїнам, які кинули зброю і попрямували до Янки. Боярин розвернувся і кинув погляд у глибину церкви. «Ні», – вигукнув він і кинувся в темний зал собору. Прогримів рушничний постріл. Ендрю вихопив шаблю й, злетівши сходами, кинувся слідом за ним. Івор здивовано дивився на нього. Біля його ніг лежало тіло раснара, пронизане мечем верховного боярина. Пальці патріарха міцно стискали мушкет, що димівся. Священник, який за життя був таким могутнім, тепер виглядав жалюгідним і маленьким, на його обличчі застигла гримаса гніву і болю. Це призначалося тобі. Слабким голосом промовив Івор і опустив руки. На його грудях проступила червона пляма. Боярин осів на підлогу, і Ендрю став на коліна поруч із ним. «Це призначалося нам обом», – сумно сказав він. «Прав моїм народом краще, ніж я», – прошепотів Івор. «Звільни їх від тугар». І він затих. Нахилившись, Ендрю взяв окуляри Івора, закрив йому очі. Вийшовши з церкви, він застав сцену бурхливого тріумфування.